Розділ 67. Коли вони знижуються над долиною, дно вертольота знаходить перший гарпун. У АйТі його радше відчуває, ніж чує. Вона знає що це солодке відчуття дотику так добре, що здатна вловити його не згірш за надчутливі сейсмопушки, які реєструють землетрус на протилежному боці планети. Тоді один за одному вертоліт влучають ще з півдесятка гарпунів, вона ледве стримується, щоб не перехилитися і визирнути у вікно. Ну, звісно ж, дно вертольота – суцільна совєтська сталь, і гарпуни до неї липнуть, як на суперклей. Треба тільки, щоб вони трималися достатньо низько для гарпунів, але іншого виходу все одно нема, якщо тільки вони не хочуть потрапити на радари мафії. Дівчина чує, як у передній частині вертольота тріщить радіо. «Поднімайся вище, Саша! нахопався паразитов!» У АйТі дивиться у вікно. Поруч летить інша вертушка, невеликий алюмінієвий корпоративний борт, що тримається трохи вище, і всі у ньому витріщаються на дорогу внизу. Всі, крім ворона. Той досі підключений до метасвіту. Бляха, пілот набирає трохи висоти. Окей, Саша, вони відірвалися, звучить із радіо, але у тебе на пузі залишилося кілька гарпунів, тож дивись, щоб ні на що їх не намотати. Там троси міцніше за сталь. У IT тільки цього і треба. Вона відчиняє дверцята і стрибає вниз. Принаймні так це бачить із середини. Насправді ж вона вистрибуючи хапається за ручку і так зависає за відчиненими дверцятами, вивчає дно гелікоптера. До нього прикріплено кілька гарпунів, а 37 футами нижче вона бачить руків, що посмикується на протилежному кінці тросів, тіліпаючись у потоках повітря. Перед нею відчинені двері, вона не чує Райфа, але бачить, як він, сидячи біля пілота, жестами наказує тому «знижуйся, давай вниз». Принаймні, так і здається. Грає із заручниками працює в обидва боки. Вона потрібна Райфу, тільки якщо вона в його руках, жива і здорова. Вертоліт знову починає знижуватися, спускається до подвійної смуги Логло, що позначає авеню над ним. Войті гойдається на дверях, нарешті розгойдується достатньо сильно, щоб зачепити ногою один із тросів гарпуна. Далі буде так боляче, що пиздець, але тканина комбіназона достатньо міцна, тож навряд чи вона втратить надто багато шкіри. Від вигляду Тоні, який тягнеться до неї і намагається вхопити за рукав, природна схильність Вайти не надто довго думати, перш ніж щось робити, остаточно бере гору. І кур'єрка однією рукою відпускає дверцята. Вивільнену руку в рукавиці вона кілька разів обмотує тросом, а тоді пускає двері і другою. Вайті мала слушність. Так були, що пиздець. Вона зависла під пузом гелікоптера там, де Тоні її надістане. Щось стріщить у неї в руці, мабуть, одна з непотрібних маленьких кісточок, але вона обмотує трос навколо тіла, як це робив ворон, коли забирав її з корабля. Їй таки вдається контрольовано, хай навіть обпікаючись через тертя, спуститися вниз. Вниз до самого руків'я. Пристібає його до пояса, щоб уже непевне не впасти, і починає вовтузитися з тросом, копишиться добру хвилину, аж поки повисає на ньому зачеплена за пояс. Безпорадно телепається в повітрі між вертольотом і землею. Потім обома руками береться за руків'я, відстібає його і знову висить на руках. В цьому і була суть її зусиль. Вона обертається і бачить другий вертоліт, трохи вище і збоку, помічає звернені до неї обличчя, знає, що все це по радіо передають Райфу. Ну, звісно, вертоліт сповільнюється, майже вдвічі знижується. Вона клаце ще одним перемикачем і розмотує линбу до самого кінця, стрімко спускаючись на 20 футів за одну єдину адреналінову мить. Тепер вона летить уже зовсім низько, за 10-15 футів на чосе, на швидкості може 45 миль за годину. Стрімкими метеорами повз неї пролітають знаки Логло. На дорозі практично немає транспорту, тільки рій кур'єрів. Гелікоптер Рейр зближується з їхнім, підлітає небезпечно близько, і вона піднімає на мить погляд і помічає ворона, що дивиться на неї крізь вікно, на коротку секунду зсуває окуляри на лоба. У нього на обличчі вираз, з якого вона розуміє, що він на неї геть не сердиться. Він її кохає. Войті відпускає руків'я і переходить у вільне падіння. одночасно із цим вона смикає ручну аварійку на комірі, переводить комбінезону в режим зефірного чоловічка. І в кількох місцях на її тілі детонують крихітні газові картриджі. Найбільший, ніби М-80, розривається біля основи її шиї, перетворюючи комір комбінезона на циліндричну подушку безпеки, що вистрілює вгору і закриває всю голову. Інші подушки розкриваються навколо тулуба і тазу, особливо ретельно закриваючи хребет. Суглоби й так захищені бронегелем. Але приземлятися все одно було дуже боляче. Вона, звісно, нічого не бачить, бо голова закрита подушкою безпеки, але відчуває, як разів з десять відскакує від землі. Вона добру чверть милі скаче дорогою, очевидно, наштовхнувшись на кілька машин, чує, як скреготять їхні гальма. Нарешті влітає задницею в чиєсь вітрове скло і падає на переднє сидіння. Машина влітає в бар'єр. Подушка безпеки здувається, щойно вони припиняють рух. В АйТі здирає її з обличчя. У вухах чи то калатає, чи то дзвенить. Вона нічого не чує. Можливо, пошкодились барабанні перетинки, коли вибухали капсули з газом. Але залишається питання великого гелікоптера, який перечудово вміє створювати шум. Вона вилазить на капот машини, відчуваючи, як осколки під її руками і коліньми смугують покриття автівки паралельними борозними. Великий совєтський вертоліт Райфа тут, біля неї, висить десь за 20 футів від Авеню. У нього вже вичерпався з десяток гарпунів. Її погляд пробігає линвами до самої землі, і вона бачить кур'єрів, ті стоять рядами і цього разу його не відпускають. Райф починає щось підозрювати. Гелікоптер підлітає вище, відриваючи кур'єрів від скейтів. Але дорогою їде автопричип. Він струшує невеличку армію кур'єрів. До нього, мабуть, вчепилася їх добра сотня, але наступної миті всі їхні мегапуни злітають у повітря. Щонайменше половини з них кріпиться з першої спроби. Гелікоптер смикається, просідає, і всі кур'єри опиняються на землі. Їх не здоганяють іще два десятка кур'єрів і також чіпляються за гелікоптер. А хто не може вчепитися за нього, хапається за іншого кур'єра, щоб додати і своєї ваги. Гелікоптер кілька разів намагається злетіти, але марно. Тепер він усе одно ще приварений до асфальту. Вертушка починає падати. Кур'єри порскують на всі біч, тож удар припадає точно в центр радіально розкиданих гарпунних линв. Тоні охоронець вилазить з відчинених дверей, рухається повільно, переступає через плетиво тросів якимось дивом, зберігаючи рівновагу і гідність. Іде від вертольота, поки не виходить з-під лопети, а потім дістає Узі і випускає у повітря коротку чергу. Кричить: Ану, з'їбали нахуй від мого вертольота. кур'єри, власне кажучи, так і роблять. Вони ж не дурні. Ой, ті вже тут, у безпеці, на землі. Місію виконана, код закрито. Навіщо далі діставати чуваків з гелікоптера? Кур'єри від'єднують гарпуни і змотують линви. Тоні розсирається і бачить вайті, та й йде просто до гелікоптера. Забите тіло рухається незграмно. Залазь назад, везучати сучка, нагадує охоронець. Войті піднімає руків'я нічийного гарпуна, якого ще не замотали, натискає на кнопку, яка вимикає електромагніт. Наконечник відпадає від броні вертольота. Вона змотує гарпун, аж поки між руків'єм та магнітом залишається десь 40 футів линви. Якось я читала про чувака, якого звали Ахав каже кур'єрка, розкручуючи гарпун над головою. Його линба обкрутилася навколо істоти, яку він хотів загарпунити. Це була величезна помилка. І відпускає гарпун. Гулівка пролітає крізь лопаті неподалік від хрестовини. Вона бачить, як линва починає намотуватися на делікатні деталі гвинта, ніби гарота на шию балерини. Крізь лобове скло помічає реакцію Саші. Їй видно, як він очманіло клацає перемикачами, смикає важель, як його рот вивертає невпинний потік російської лайки. Руків'я гарпуна вилітає в неї з рук. Вона бачить, як його затягує в центр, ніби в чорну діру. Він, мабуть, просто не знав, коли треба зупинитися, як деякі інші люди. Додає вона. Тоді повертається і йде геть. Войті чує, як позаду шматки металу починають сходити зі звичних орбіт і врізатися один в одного на величезній швидкості. Райф уже давно зрозумів, що й до чого. Він біжить по шосе, в одній руці тримаючи напівавтоматичний пістолет, шукаючи машину, яку можна було б перехопити. А вище над ними за всім цим спостерігають із гелікоптера Рейр. Райф дивиться на нього і махає вперед рукою, вигукуючи. «Долакс! Лети, Долакс!» Гелікоптер закладає останнє коло, звідки видно, як Саша глушить двигуни із руйнованого вертольота. Розлючені кур'єри долають і роззброюють Тоні, Френка та Президента. Як Райф стоїть на краю лівої смуги, голосує, зупиняє машину піцерії, коза Ностра, витягує з неї водія. Але ворона до всього цього байдуже. Він дивиться у вікно лише на ВАЙТі. І коли гелікоптер нарешті нахиляється вперед і прискорюється в ніч, ут шкіриться і показує великий палець. Войді закушує губу і махає йому рукою. Папа. На цьому їхні стосунки закінчуються. Хочеться вірити назавжди. Войді позичає дошку в наляканого скейтера, проїжджає вулицею до найближчого купи лети і починає телефонувати мамі, щоб та підвезла її додому.